Egun on berriro eta Antxiterratiko entzuleoak hemente jarraitzen dugu. E, Jean Pierre eta biok Xavier Martínez de egun on berriro Egun egin berri dugu Atarikoan, e, gaur jorratuko ditugun gaiak aipatu ditugu. ala nola Real Uniónen garaipena, Bidasoaren porrota, Edota Ondarribiko jaetiera, Txingudi Rugby Klubeko, Txingudi gaindar eta Bidaso 21 Waterpolo taldearen neurketak, baina dudari gabe. Ba, Asteburuko Albiztea Bidaso 21 Igeriketa Klubak e, utzi du izan ere Ostrialean, ba, desagertzeko arriskuan daudela jakinarazi zuen. Badirudi irungoi Udala, ba kudeaketaren kanona ordaintzeko ez dagola prest eta horren inguruan hitz egiteko e, Anez Azeta dugu telefonoaren beste aldean. Egun onan eta eskerrik asko gure deia jasotzagatik. Kaixo egun onan. Egun zer moduz. Oh no. Bueno, ondo. ni ondo. baña. <laughs> eh, ezain ondo. Bueno, eh, imaginatzen dut, eh, garaizaiak direla, eh, kontatu guzu, nola dagoen gaur egun Bidas 21 igareta klubaren egoera. Bueno, eh, denoz gu, pandemia guztia hau asko aldatu egin dizkigula gauza guztiak, klub guztiak, nireustez, pues naiko minduta kaude baina gure situazioa pizkati gu alokerra guadaz, eh, gestionatu egiten ditugu bi, bi kiroldegi, eta eh, gestio horregatik normalean, bueno, edo situazio normal batean, kanon bat lortzen genuen, eta, bueno, eh, situazioa aldatu eginda, eta udaletziak esan digu orain, kanon hori ezin dugula jaso, beraz, eh, kluba. Diru, diru hori gabe egin mar du bere bizitza edo e, Antonakuntza eta oso saia izango da eta hori bai arriskuan lehen esan duten bezala arriskuan gaude ze diru asko, asko da guretzako eta oso saia izango da mantentzea eh guztia diru, diru hori gabe. Hor dituzue 260 kiloari alde batetik eta 70 langile. Hori da. Hori da, ezke jende asko eta familia asko daude gure, gure inguruan. Horregatik ez ditut gitzut e, gauza nahiko serioa dela. Horregatikan e, arduratu egimar gera, preokupatu egiten gera, eta e, ea udalitzeak kientzuten digun, eta ea ez dakit e, akordio bat lortzen degun, edo ez Baina aspaldi da ja ari zarete biltzen eta ar arremanetan zaudete, noski baiet, eta bilgurak ere izan dituzue alde horratatik. E, ze ondorioak ateratu dituzue eta zergatik ateratzen zarete horain e, e, prentxala? Ke duela asko, aziginen beraiekik nizketan, e, ja bagenekien pues, nola zeuguen situazioat hori, eta beraiekin aziginen nizketan taula, E, Bilerak izan ditugu e, adibidez 2012ko eh batzuk eh oraindik an ez dizkigu teman, orduan klub batentzat subbentzio hileko importanteak dira 2012tik arigera izketan. Horra eta horren kopurua 30.000 e, eurokoa da. Hori da, hori da. Orduan eh horren zain gaude. E, gero, az, azigera izketan baita ere, pues, instalazioen egoer, egoera nahiko zaiadela, eta, bueno, e, bagenekien kanona pizkat murriztu din zala egoera honekin, baina beraiek izan dibute, ez kanon ez ezer. Osea, ezin dugula, ez er jaso polikiroldegiat e, je, gestionatzea gatik. Orduan, e, aziginen beraiekin izketan taula, eta oraindikain zain gaude, E, e, ezan dibute kanona ez, e, ez daukagula, baina ez dibute beste aukerarik eman, beste izterarik eman. Eta guk ezan genien, e, nahiko zaia zela bidasoa horrela jarraitzea eta beraiek e, ez dibute kasurik egin horregatikan, bueno, bilera bat izan genuen sotxo guztiekin, eta beraiek izantzian, e, pues, prentzaratera barde egula hau, eta jendea jakitea nola gauden, ez? Az, az, az, azkenean, pues... E, situazio oso zaila da eta jendeak jatima argunola gauderena. Maiie hori galdetu bar niona nahi zuzen ere e, aipatu duzu, ba, oraindik zorra dutela hogeita bi mila euro gainditzen e, bueno, dirukopur hori gainditzen duen zorra hortaade parte, bueno, ba, kanona ez ordaintzea zuei suppozatzen za zuue bat bueno, aurrekuntuaen ehuneko hogeita hamarra. Eta, eta tira, e, ba, baliabiderik ez ematea, esan ez? agian e, kanona esordaintza aukera bat izan daiteke, baina beste baliabide bat ematea. Agian, zer, zer reskatzen diozueko udalari? Pues ez dakit, bat, e, bezik tera bat. Beste iruneko klubak ez, ez, ez dute gestionatzen e, e, polikirolegiak eta hola, eta subentzio nahiko kopuru honekoa agazkate, gure subentzioa mabimilakoa. Eh, eurokoa da o sea, eta gu gera eh, higerik eta munduan eh, pos, oso ondoko katua graude edo eh, eh, división de honor graude eh, mutiletan epenezketan eta ki, pues igual subentzio baten bidez igual kanon hori pizkaz eta ki nola estan, baina bueno, kanon hori behar dugu, eh? subentzio ematen madibadigute eta igoz ematen madibadigute, pues igual ez dakitakordio bat izango liztak. <gülüyor> bai, bai, bueno, zuge patu duzu, hogei e, urte dara matzan, bueno, hor esko maian, emakumezkotak izonezko entaldeak, eta ustez, okerrez banaiz, Euskadiko klubak bakarra dela, ba, hogei urte horiek dara matzan, eta eta bueno, ez hori bakarrikez, ba, klubak ere, ba, berezitasun bat duela, eta da, e, e, irungo udaleko bi kiroldegiak kudeatzen dituela, eta bueno, hori berezitasun bat da. Eta, bueno, ba, guk, e, ostialean eh, jasotako albistearen arira, ba, ba, bueno, eh, testigu hartu bargen eta zuei elkarrizketatu behar geni zuen. Bueno, hane, eh, gustatuko litzaiguke denbora gehiago zuei eskaintzea, hala ere gaia, eh, oso zuzenean jarraituko dugu, eta bueno, ea eh, lortzen dezuen konponbideren bat, izan ere, bueno, eh, afera hau ezin daitekelako horrela, horrela gelditu. Bai, eskerrik asko zuei baita ere, pues, aterazia eta gurekin hitz egiteagatik eh? Bueno, ba, hane, ba, aguronekin e, agurtuko zaitugu eta, bueno, ba, beste egun batean deituko zaitugu, ea, guzti hau konpontzen den jakiterakoan. Ezkerrik asko gurean izate gatik, hane? Ezkerrik asko zuei.